A KÖNCSEP ÉRTÉKE A porban fekvő és rengeteg septől vérző alakot ketten rúgdosták, ketten kövekkel és földdel dobálták, és még legalább egy a szabadon hagyott részen hatalmasakat köpött feléje. Nem tudott már nagyon védekezni, nem sírt, és lassan azon vette észre magát, hogy a kezeit sem emeli fel maga elé. Amikor leteperték és rárontottak, sejtette, hogy így lesz. Nem volt benne biztos, hogy nem vétkezett azok ellen, akik estek, de tudta, hogy bűne mindössze csak annyi lehet, hogy akkor egyszer tévedett. Nem is volt ez igazi tévedés, csak olyan valakiért való hallgatás, vagy valami ilyesmi. Ám abban a körben ez senkit nem hatott meg. Amit tett, vagy inkább nem tett, az szemét húzás volt, és most megtorlást, azaz vért kívánt. – Te szemét! – kiáltott rá az egyik. – Menj a fenébe! – folytatta a társa, majd fölmarkolt egy adag sarat, és célzás nélkül ráhajította. A vizes földgombóc nagyot csattanva érte el az arcát, majd röviddel utána jött a többi is. A semmiből egy hatalmas testű kutya ugrott elő. Kószosan repült előre. Füleiből az egyik tépet volt, a másik butánkonyult a fejére, és az egyik szemeződes hályoggal fedetten pislogott maga elé. Barna fekete bundája a rászáradt sártól csomósan lógott. Farka hasonlóan ennyi legyenesen állt hátrafelé. Lábaival, ahogy az emberek elé toppant, egy adag vizet szétvröcskött, majd ahogy hörögve, morogva kivillantott a tűhegyes fogait, nyálcsorgott sorgott ki a pofájából. Hatalmas fogsora alatt és felett az ínyét is megmutatta, majd olyan erővel ugatni kezdett, hogy a hangja megremegtette mind az állatot, mind a jelenlévőket. Aztán ugrott és rávetette magát az első alakra, aki éppen eldobta a követ a kezéből a földön fekvő társára. A harapás a csuklóján érte, majd a kutya lendülete leterítette őt is a másik mellé. Aztán, amikor már arra várt, hogy megint kap az eb harapásából, Amaz ahelyett, hogy ezt tette volna, megint úgrott, és feldöntötte a másik állót is. – Mi a fene? Te idióta dög! – üvöltött Amaz. – A többieknek nem kellett több. Ahányan voltak, annyi felé rohantak el. Hátra sem néztek, csak nyakukba szedték a lábaikat, és mindegyikük addig szaladt, amíg bírta. A kutya még mindig nem adta fel. Ott állt a most ledöntött két alak előtt. Vicsorgott, ugatott, és ide-oda csattogtatta agyarait. Az az ember, akit a támadók kínoztak, és a megalázásban nyomtak a sáros földre, nem mert mozdulni. Ő sem ismerte a közéjük ugrott kutyát. Veszettnek vélte, és mivel az őt ért ütések és rugások sokaságától semmi ereje sem maradt, már nem volt képes felugrani és elmenekülni. Már az ebb sem. Amaz viszont csak a másik kettő felé araszolt, és ugyanígy, mint néhány pillanattal előbb, halálos hangokkal adta tudtára a árba fetrengőknek. Végetek van! Az egyiknek beleharapott a lábába, aki hiába rúgott, a fogak megtartották és belemélyedtek a húsába. Vére serkent ki, majd fájdalmában úgy felordított, hogy ez megadta a másiknak az erőt. Felugrott, és minden lillek jelenlétét, valamint erejét összeszedve elrohant. – Hadd már békén! – kiáltotta megharapott, majd kezeivel támaszkodva és hátrálva távolodni kezdett. Az ugatás hol morgássá vált, hol nyársorgással összekötött hörgésé, de a kutya nem követte a menekülőt. Aztán az is elfelejtette a lábában nyíló fájdalmat. Feltápászkodott, és szaladni kezdett. A négy lábú elcsendesedett, mordult még egyet, majd ránézett arra az emberre, akit még nem is olyan régen társai ütlegeltek. Az remegett a félelemtől, aztán ahogy észrevette, hogy a kutya már nem morog, ránézett. Eltelt még vagy néhány másodperc, amíg rájött, hogy őt nem fogja bántani. Sőt, pont ő mentette meg. Az állat pislantott egyet, majd miután még egyszer elmerengett a távolba elrohanó emberek után, Hátsó lábaira ült. Köszönöm nyögte az ember. A megmentő odaandalgott hozzá. Megszagolta, majd megnyalta a saras és véres kezét. Nincs mit gondolta, majd odaült mellé. Az ember nagyon lassan felült, majd felállt, és megcirógatta őt a fületövénél. Tényleg jókor jöttél? De ki vagy te?- kérdezte tőle. Láttam, hogy bajban vagy gondoltam, jól jön, ha közbelépek. Hát, meghálálni nem tudom neked, mert nekem sincs. De tényleg, kösz. Az ebb odadugta fejét a kezéhez majd ránézett, és amikor Amaz elindult, lassan egy lépéssel mellette velem ment. Egy idő után vele maradt, pedig az embernek nem volt mit adjon neki. Sem gyakori meleg, sem gyakori hús, vagy hasonló. Néha egy-egy apró, de mégis jó falat. Egy kibélelt és összetákolt ól, ritkán egy kedves szó. De ennyi. Aztán egyik nap az ember, amikor arra gondolt, hogy meglepőjött, és hazavitt az úton megtalált tárcát, majd azt odaadta neki, csak megcirógatta, de nem szólt semmit. – Nos, ez olyan, amiben ti azokat a vacak és kerek fémeket tartjátok. De ha jól láttam, abból lehet ételt venni. Ugye jó lesz? – gondolta a kutya, majd kinyújtotta a nyelvét, és mosolyogni próbált. Az ember, mintha megértette volna a gondolatait, ránevetett, majd megint megvakarta a fületövét, és megszólalt. – Te egy aranytojás tojótyúk vagy, vagy egy kutya? Aztán elment, és napokig nem is jött elő. A kutya ott a bejáratnál, figyelte és várta, hogy a gazdi mikor, és legfőképp mivel tér majd haza. – Talán akad valami pici falat, talán egy apró húsika, vagy egy kis tej, gondolkodott. Este jött haza az ember. Koszos volt, büdös, és ide-oda tántorgott. Szemei furcsa ködben tekintettek lefelé. Kezében egy üveget szorongatott, és nagyokat köhögött. Amikor odaért hozzá, megkúszta az üveget, majd amikor abban már nem maradt semmi, eldobta oldalra. – Te nyomvad, vicsorgott rá, majd átlépett rajta, és magára csapta az ajtót. – Mi van vele? Állt fel a zeb, majd miután szaglászni kezdett az ajtón, és nem érzett semmit, felnézett a kilincs felé. Az ajtó feltárult, megjelent a gazdi, és elővöltötte magát. – Azt hittem, hogy kapsz zabáni? Mit képzelsz? Mennyis is keres magadnak valami kukát, és… na, azt hiszem, <gül> mit is beszélek ennek a dögnek? Majd megint bevágta az ajtót. Felkavarodott a világ. A meleg elillant, a szél feltámadt, és eleredt az eső. A nap elbújt, hetekre vagy napokra nem lehetett hallani a madarakat sem, de a kutya lefeküdt a láptörlőre és a mancsára tette a fejét. Várt. Néhány nap után megjelent az ember, aki amikor kinyitotta az ajtót rámosolygott. Keze ismerősen nyúlt a fejéhez, és nevetve jó hangosan beszélt hozzá. Te vagy a legjobb, aki lehetsz és ő felugrott, elkezdte csóválni a farkát, majd odadugva a fejét a kedves készhez megnyalta azt. – Akkor minden rendben? – gondolta megnyugodva. Nem jött felelet, csak újabb mosoly, majd az ember elment. Napokig megint nem történt semmi, majd az egyik este, ahogy hazaért a gazdi, nem nézett rá, csak szótlanul berobogott az ajtó. – Megint mi a baj? Nézett fel ismét a kilincsre, s ahogy várta, az le is mozdult. Az ember egy darab húscafatot dobott le. Aztán a bejárat becsapódott. Nem volt kedve megenni. Jó ideig gondolkodott mellette, de hiába érezte gyomrában a kellemetlen űrt, lehajtotta a fejét, s miután legördült egy köncsebb az óra tövén, a szemhéját és elaludt. Arra ébredt, hogy valami nagyon nem jó. Remegett talatta a föld. Furcsa izzást érzett maga körül majd amikor talpraugrott, megcsapta az órát a csípős füst. – Baj van, hatalmas baj van, haló, haló! – akart ugatni mindenfele, majd kaparni kezdett az ajtón, ahonnan dőlt ki a füst. A ház lángokban állt. A vörös és egyre jobban táncoló fenevad, amitől minden élő fél beborítva a falakat, kezdett mindent megenni. A következő pillanatban hátra lépdelt, majd nekiugrott az ajtónak. A bentről nyitva tartott zár miatt a bejárat szinte azonnal feltárult, így ott termett az előszobában. Szaglászott, kereste a gazda szagát, azt, aki most mégsem volt sehol. Csak a füst meg a tűz. Igen, ott, gyengén, de ott, futott át az agyán, majd követve szimadt, hát Ott köhögött az ember, kezét ide-oda lóbálta, és ahogy megmozdult, feldöntött maga körül mindent. Itt, ide, hallod, hallod? Hugatott felé, majd oda szökkent hozzá, és belekapott a nadrágjába. Hol, Hol? Hol? Hol? az. A kutya húzta, és fejével tolta az embert, és amikor kiértek a házból, addig nem hagyta őt el, amíg már nem érezte a forróságot. Ekkor valahonnan víz csapott a házra, és másik emberek kezdtek el özönleni körülöttük. Némelyik szaladgált, de egyik őjük a gazdit, és őt messzebb vitte a háztól. Aznap este egy idegen helyen ültek, és amikor ránézett a kutyára a megmentett csak halkan ennyit mondott. Köszönöm. Sok idő telt el, és egyik nap megint ott fekhetett a bejáratnál, meg ha akart, a kivélelt lakhelyén. Figyelte a napot, a madarakat, a szelet, az esőt, ám azok nem beszéltek hozzá. Ha rájuk vakkantott, mindegyikük azt suttogta vissza, hogy kevés ilyen kutya van. Aznap és az utána következőnkben nem jött elő az ember. Néma volt a ház, s hallgatott mindenki. Valahogy nem csillingelt a szomszéd szélkakasa, nem nyávogtak a macskát, s nem jött a postás sem, hogy levelet hozzon. A kutya megkereste a régen elásott húsdarabot, majd mivel napok óta nem evett, rácsánni kezdte. Ízetlen volt, meg száraz is, de hús, és csillapította az éjségét. Amikor már végzett, s az eres csatorna alatti mélyedésben meglapuló kevés vízzel leöblítette, hirtelen feltárult az ajtó, és kirontott az ember. Nem szólt semmit, rá se nézett az ebre, hanem feltépte a kaput, és elrohant. Egyszer majd mellém ül, és biztosan mesél, s akarja, megint hozok neki olyan tálcát, nézett utána. S jött az este. Köhögés, büdös, és az az egykori kép, amit a kutya már ismert. Artikulátlan hangok, egy üveg, ami elrepül, majd a rácsapódó ajtó. Nem a lábtörlőre feküdt le, messzebb bült és figyelt. Halkan, pislogva, hogy mikor és honnan tárul fel a bejárat. Az pedig nem váratott sokat, nyílt, s jött az ember kifelé. Egyik kezében egy darab hús, a másikban egy furcsa és hosszú valami. – Hústa kaszt, nyavajás! – örökte az ember. – Nesze, zabád meg! – nem mert elindulni, a hús már messziről is csalogatta, de az a másik kézben tartott valami, az nem okozott jó érzést, hanem bajós félelmet csalt beléje. Az ember közeledett és csak nyújtogatta a falatot, majd amikor eléért, a másik kezében tartott rúd meglódót. Dongott, csattant és olyan kemény volt, hogy a kutya érezte törnek a csontjai. Nem mozdult. Az ember üvöltött, már kétszer ijesztett, aztán ütött ismét, de ő nem mozdult. Köszönöm, hogy segíthettem, gondolta utolsó pillanatban, majd elterült és lehúnt a szemeit. A zöld eset ugyanúgy, mint a másikat. Az ismeretlen elhunyt egyetlen értéke egy a nyakában lévő fehérfém nyakláncon függő fehérfém foglalatú zöldszínű kő, melynek az értéke a tudomány mai állása alapján felbecsülhetetlen. A tudósok a segítségköve nevet adták neki.